Махновці заскочили навіть у вокзал, і ми захопили у полон вісімнадцять махновців. Вони сиділи в караульному помешканні, і нашій сотні було призначено їх розстрілювати. Ми підійшли до Карпому. Примітка. Карпом – караульне помешкання. Я наче чув і підійшов майже останнім. Наш сотений Глущенко. Відчинив двері, і кожного махновця, що виходив з карпуму, бив кулаком по морді І віддавав козакові, який мав його розстріляти, приговорюючи «Оце тобі! Оце тобі!» А я все відступаю, все відступаю, щоб він не сказав мені «Оце тобі!» Нарешті махновців розподілено Це були звичайні селянські хлопці, такі, як і я Тільки що ми в шинелях, а вони в піджаках Двох цивільних, що випадково попали до Карпому, відпустили. І ті, підстрибуючи по телячому, побігли від нас. Це було ранком 25 грудня 1918 року. У нашому полку був Піп. Ми ведемо махновців розстрілювати. Підвели їх до церкви і вистроїли в один шерих біля церковної огради. Вгорі... Кличе молитися дзвін, а потім йому наче стало соромно, і він замовк. З хат повиходили баби, дівчата дивляться, а махновці по два підводили призначені до огради, ставили навколішки спиною до нас, і по команді «по зрадниках огонь» били їх огнями. І ті, як папірці, прибиті до дороги несподіваним вітром, Мовчки без крику падали. Потім по команді їх кололи штиками, та не в спину, а в стегна. Штик, звичайно, застрягне в кісці, і козак, намагаючись його витягти, волоче тіло по снігу. А потім криваве лезо з реготом витирає об сніг. Виходили розстрілювати добровільно. А один із призначених козаків перед залпом заплакав. Перехрестився і сказав, прости мене, Божа мати, це не я роблю. Мовчки роздягалися, і мовчки умирали махновці. А як вони йшли? Їх ніжки, наче хитав вітер. Дійсно, ніжки. Бо то були хлопці років по сімнадцять. І з кожним махновцем я... Мовчки підходив до стінки, покірно ставав на уколежки і злісно й недружно гавкали рушниці, і ті звуки впивалися кулями в моє тіло. Я стояв і дивився. І мені було солодко. І я не знаю, чи плакати, чи сміятися хотілося мені. Я стояв. Старшини ходили і добивали в голову. І хто був недобитий козаками, тільки здригав, коли куля старшини розбивала його останні надії. Останній, літній, уже, в одязі німецького бранника, коли роздягався, тільки сказав «Я сам був три года в пліну у німців. Його зразу не застрелили. Коли його кололи, він довго-довго кричав тоненьким і далеким-далеким голосом. А це ж було за кілька кроків від мене. Потім ми пішли. Сотенний одинадцятої сотні надів синього діагоналевого піджака, останнього розстріляного. А сотенний Глушченко йшов танцюючи і співав хрипко й радісно. Да, одного коли кололи, ударили багнетом у шию. Гостряк багнета виліз йому із рота, і він ухопився за нього рукою. Ми стоїмо ще на лозовій. Махно має об'єднатися ще з червоними. І чудно було мені, що деякі козаки везуть із собою повні скриньки бархла і дбають, аби його було ще більше. Я ж віддавав залізничникам все зайве з одягу, що мені видавали. Фуфайки, теплі штани, білизну. І раз лізе в вагон козак. Спочатку показався його оселедець, а потім жіноча пелерина і тільки сорочка з плямами крові на ній. Далі лізе другий і показує жмут українок. Примітка. Жмут українок? Очевидно, йдеться про паперові гроші. Це злодії ночі. А сотений каже, та робіть, що хочете, аби не на моїх очах. Коли хто спіймається, то буде кара. І для виду навіть розстрілювали котрих. Хлопці ходили до проституток. Я не ходив до проституток. Хлопці вмивалися, я не вмивався. Нащо? Все одно вб'ють. Мені не вірилось, що я вернуся додому, коли навколо стільки смертей. Часто я ходив у вокзал, знову повний цивільних, і дивився в трюму. На мене дивилося сумне, смугляве обличчя козака, а в лахматій шапці обірваній шинелі з німецьким багнетом за поясом і жовтих штиблетах з німецького офіцера. Кажуть, що махновці будуть знову наступати і що з ними йде сам батько Махно, на вокзалі росте тривога. Цивільних все менше Вокзал майже порожній. Тільки я в ньому з вічною мрією про Констанцію та самотній майстровий з гармонією. І от він заграв, заграв мого улюбленого вальса, якого я часто слухав у кіно у нас на базарі. В кіно його грали на мандоліні під акомпанемент гітари й балалайки. Іноді я чув на вулиці на гармонії, але його завжди грали неправильно, що мене дуже нервувало. А цей грає ідеально правильно і іменно так, як я хотів. І в морі ридань широко і безнадійно пронеслося все моє життя. Я трохи не умер від болю. Де ти, коханий гармоністи... «Може, ти прочитаєш ці рядки, написані нашою кров'ю?» «На ранок ми поїхали пробувати нову тридюймівку для нашого броньовика. Почали стріляти, і десь далеко обізвався чужий удар. Махно почав бити по лозовій. Махно наступає. Наш броньовик став на Полтавському мості і почав бити по якомусь хуторі» де метушилися після кожного розриву далекі чорні фігурки махновців. З лівого боку, недалеко від станції, зійшлися лави нашої ворожі. Довго-довго, напружено, тривожно і недружно лопотіли рушниці, і невідомо було, чи я візьме.